Озвучено студією Руда книгарня Читає Хеля Розділ 15 Спецоперація «Чорнобривці» Вранці наступного дня Меріголд запросила свою гостю на прогулянку. Ранкову прохолоду наповнювали духмяні квіткові пахощі. Глибоко вдихнувши свіже повітря, Галя щільніше загорнулася у вовняний светор. Меріголд, вбрана у легку світло-зелену туніку, білі легінси та кросівки, насолоджувалася поривами вітру, підставляючи йому своє смагляве обличчя. Розмовляючи, жінки спускалися із пагорба до густого переліску, оминаючи різнобарв'я квіткових полів, Фармацевтичної компанії Чорнобривці Пропоную нам ще раз познайомитись Жартома запропонувала Мері Голд. Вона зупинилася і простягла руку Галі Маруся, чурай до твоїх послуг Княгиня Либідь, чим можу бути корисна? Дівчина міцно потисла руку Марусі І вони обидві розсміялися Ви значно красивіша при зустрічі Ніж на малюнках у книжках не стрималася Галя. «Ви також непересічна харизматична особистість, княгине?» Шанобливо вклонилася Маруся. «Ви легенда поважного віку, але чи могли б ми перейти на ти?» Пожартувала вона. Галя вдавано зітхнула і театрально звела очі до гори. Перейшовши перелісок, жінки опинилися на південному березі похмурого північного моря. «Чи хочеш побачити інший магічний світ?» – запитала Маруся. Її нова знайома одразу ж із захватом погодилася. Маруся плавними рухами обидвох рук торкнулася повітря, наче намагалася втримати вітер у долонях. Перед чарівницею нерухомо зависло чудернецьке плетиво витинанок із золотих та срібних ниток. Жінка обережно потягнула їх за хвостики, розв'язуючи вхід до іншої реальності. У просторі утворилося невелике вікно-ілюмінатор, і Маруся запросила Галю зазирнути всередину. Дівчина, згадавши про свій досвід заглядання у мавчину спину, обережно наблизилася до отвору, із якого струменіло тепле світло, і обережно зазирнула. «Вони таки існують!» вигукнула Галина, і від захвату їй перехопило подих. Двійко здоровеньких несі, що сили плескали довжелезними хвостами у воді, пірнаючи на випредки. «Це малючки-сестрички», – сказала Маруся, милуючись грайливими дитинчатами, «Але не будемо їх більше турбувати». Жінка швидко зав'язала золотими вузлами вікно і хлюпнула на плетиво морською водою, розчинивши його без жодного сліду. «Чи правда, що всі квіти у цьому місті шпигують для тебе?» Галя наважилася на запитання, яке не давало їй спокою. «Не тільки квіти!» Загадково усміхнулася Маруся, спантеличивши Галю такою розмитою відповіддю. Вона присіла на велику сіру каменюку і запропонувала Галі зробити те саме. Дівчина вмостилася поряд зауваживши, що колінні суглоби їй більше не докучали тупим болем. Бабай, охоронець замкового музею, також походить із землі предків. Почала свою розповідь Маруся. Якось він запідозрив присутність шпаринних злиднів шпигунів, які таємно проникали у замок і крали дрібні експонати. Сучасні вловлювачі магії не спрацьовували і доказів у нього не було. Тому він розповів мені про свої підозри, а я таємно вдосконалила вловлювачі. Галя посміхнулася, згадавши, яким самовпевненим був вовкулака, коли розповідав, що вловлювачі магії не здатні розпізнати древню, складнішу магію. Зустріч Грегорі зі злидним козлофем була спланованою. Він вдав, що ті пігулки, які вони підмішали йому у питво, подіяли. Перед зустріччю він вжив антидот, який мені вдалося розробити. Я здогадалася, що злидні намагатимуться влаштувати терористичний акт під час фестивалю, використовуючи мого сина як заручника. Я підготувалася до такого розвитку подій. Уся ця злиденна навала не вчора ж почалася. Завше треба бути готовою. А тут ви з Ругару нагодилися, коли вони Грегорі викрадали». Той був настільки покірний, що Ругерс догадався, що то був мій план. А як ти передбачила, коли саме я перекинуся на перевертню? У голосі Галі з'явилася підозра. Ой, Вей, дівчино, тобі терміново потрібно пройти курси адаптації у сучасному міфологічному світі. І з подивом вигукнула Маруся: "Вже років так із 50 не існує ніяких спонтанних перетворень, викликаних повнею. Більшість нечисті, окрім злиднів із підболіття, вже еволюціонувала і відмовилася від лихих магічних оборудків. Трапляються, звичайно, контрабандисти, антивакцинатори і затяті прихильники традиційних цінностей культу сухого манту. Але всі ці суперечки ми вирішуємо за допомогою міжвидових законів співіснування. «І науки!» «То ти справді можеш мені допомогти?» Із надією спитала Галя Марусю «Твій випадок безумовно складний і особливий І я б тобі не радила зловживати чорними ягодами у рекреаційних цілях Хоча саме вони відтермінували твоє перетворення Зазвичай генна мутація займає до двох-трьох тижнів Особливо коли кусає такий древній вовкулака як ругару також є інші чинники, як фази місяця і знак зодіаку, які допомагають розрахувати момент перетворення. Галя недовірливо подивилася на Марусю, і та пирснула зі сміху. «Кипкуєш із моєї неосвіченості?» – набурмосилася Галя. «Ні, бо звідки тобі про це знати? Але за допомогою діалізу я очистила твій організм від злиденної отрути». Тому коліна тебе більше не турбуватимуть. «А як щодо перевтілень?» – обережно спитала Галя. В глибині душі вона досі не могла повірити в те, що минулої ночі вона була отією гігантською вовчицею зі сріблястими крилами. «Можна позбутися і цього синдрому, але можна його перетворити і на суперсилу», – підморгнула їй Маруся. Той чи такому спала геніальна ідея додати концентрату духу повітруль до іноземних стабілізаторів, удосконалив твій новий вид ще й легкістю і стрімкістю польоту. О, ні, щоб я ще не перегризла своїх друзів, дякую, дуже дякую, розхвилювалася Галя. Вона підвелася і почала нервово ходити взад-уперед, здогадавшись, що тією генійкою була Соломія. На подругу вона не сердилася, але дівчині було прикро, що мавка її не попередила про неочікувані експерименти. «Ми тебе навчимо», – впевнено сказала Маруся. «Я дам тобі пігулки, курс яких припинить перетворення. Ти можеш почати приймати їх хоч зараз, а ругару допоможе тобі контролювати перетворення і володіти своїм тілом, якщо ти обереш інший варіант». Зупинившись, Галя на мить замислилася. Ти справді даш мені пігулки, які зможуть позбавити мене здатності перетворюватися на крилату вовкулачку? із недовірою спитала вона. Так, просто відповіла Маруся і також підвелася. Якщо я наважуся не позбуватися моєї суперсили, ви мене навчите контролювати ці перетворення? ще раз перепитала Галя. «Навчимо усього, що знаємо самі», – підтвердила Маруся. «Мій будинок, моя лабораторія, мої знання до твоїх послуг. Я тоді справді зможу допомогти моїм друзям у боротьбі проти злиденної навали, також ставши зброєю». «Саме так», – відповіла Маруся і, обійнявши Галю, пригорнула її до себе. Ми стаємо сильнішими і здатними знаходити у собі нові сили для опору, коли ми підтримуємо і допомагаємо одна одній. Чи могли б ми смачно поснідати перед тим, як почнемо рятувати світ? Якщо не здоженеш мене?» Весело гукнула Маруся і кинулася навтьоки берегом моря. «За виграшки!» – крикнула Галя і помчала доганяти прудку Марусю насолоджуючись легкістю кожного безболісного кроку. Їй знову здалося, що у неї за плечима виросли крила. And you are homes With your nice kids Walk your clean streets Enjoy that you're free children's cry